Trei lucruri pe care trebuie să le știți despre ziua de azi. Pe 9 octombrie 1971, John Lennon a lansat în Marea Britanie albumul Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Numele albumului este dat evident de piesa Imagine, care a devenit de altfel cel mai bine vândut single din cariera solo a lui Lennon, din păcate foarte scurtă. Versurile vorbesc despre o lume ideală pe care ascultătorul este chemat să-și o imagineze, o lume în care domnește pacea, în care nu mai sunt granițe și în care naționalitățile nu mai reprezintă motive de dispută, iar posesiunile materiale nu mai au semnificație. John Lennon a explicat ulterior că scrisese piesa și versurile împreună cu soția lui Yoko Ono și și-a exprimat regretul că n-a trecut-o și pe ea pe album, drept cu autoare. Piesa Imagine a fost de altfel și prima difuzată la radio nostru Europa FM în 26 mai 2000 când o voce inconfundabilă a deschis emisia. Ascultați Europa FM, este ora 16 din acest moment, suntem împreună. Viața s-a schimbat. Păi cineva, cineva a prelucrat după aceasta. Și viața a continuat să se schimbe, după aceea în fiecare dimineață, odată ce domnul Zafiu a intrat în echipa de deșteptare. Vă mulțumim tuturor! Foarte bun! Uite, vezi și John Lennon s-a uite ciudat. Da. Domnul Safiu, putea să fie vocea postului de radio, radio vacanța. Putea <laughs> dar n-a fost. A fost Europa FM. Ia <laughs> să vedem. Da, știți a cui zi e azi? A zi e azi? Mai repede să ghiciți unde sunt ascunși banii de vacanță, dragi ascultători. <laughs> e ziua forțelor aeriene indiene. <laughs> nu, nu, nu, nu, nu, alo, nu asta. Ui, Dar nu, ar de râs. Oamenii sunt a patra forță militară a lumii. Știi, Vlad, asta? Știu că deci o bomba atomică. Au tot ce vor Statele Unite, Rusia și China, sunt numărul 4. ce asta? Tim. De la Bollywood. Gen, stai să vezi. De da, deci asta da. e imnul forțelor aeriene indiene. Iulia Bădur e de tine, să știi. Da, ceaia, da, da. Ceaia. De că dansează forțele azi, mamă, e nebunie acolo. Au peste 1720 de aparate de zbor, iar personalul activ depășește 170.000 de oameni la o populație de 1,3 miliarde. Auzi, Luca, tu de ce are subiectul ăsta azi că tot nu înțeleg? Mi s-a părut interesant Când India are o asemenea, putere militară. Știam că sunt mulți, că le place să danseze, că fac mâncare bună dacă înțelegi. Usman, nu bine am înțeles la ani forțele ei Mi-a făcut poftă de cari, noi. Da, Dar nu s și noi azi. Please, păi să mergem la indian. Azi ziua lui Bruno Mars ca să vă scot eu din indieni. Peter Gene Hernandez s-a născut pe 8 octombrie 1985 în Honolulu, în Hawaii temperaturile medii în perioada asta în Honolulu sunt pe la vreo 30 de grade Celsius, așa că astăzi aș vrea să fiu Bruno Mars și să mă nasc încă o dată, dacă se poate. La 18 ani, Bruno s-a mutat la Los Angeles pentru a urma o carieră muzicală și a învățat să cânte la chitară, la chitară-bas, la pian, la clape, la baterie și la corn. Ești nebun a învățat la toate instrumentele, practic. Știe tot, practic și scântă absolut orice gen muzical. La fel ca și Smiley, Bruno Mars și-a construit o micuță casă de product. Si și șimamica și o trupă de acompañament îi spune The Hooligans. Uh -huh. A cunoscut succesul pe modelul Carla's Dreams, adică a cantat cu alții, cu BOB în Nothing on You și cu Trevy McCoy în I be Billionaire. So bad, magazine. Smiling next to Oprah and the Queen. Practic a făcut piesa lui uh, Trevi McCoy Cu primul album, Bruno Mars a ajuns până pe locul 3 în Billboard și a câștigat un premiu Grammy. Cu al doilea a ajuns pe primul loc și a câștigat încă un premiu Grammy, iar cu al treilea a luat șapte premii Grammy ca să le închidă gura tuturor. Mai are două statuete din alte două colaborare, așa că în total are vreo 11 premii. A vândut peste 200 de milioane de single și mai mult de 26 de milioane de albume. Una peste alta, Bruno Marți este unul dintre cei mai bine vânduți artiști din toate timpurile. Propun să-l ascultăm la final. Știi clipul ăla cu maimuțe? The Lazy Song. Așa de final. mai bine! Toate bune! Pa, pa!